Mario Zubiega, bena zuzenbideko bide, zuzen irakazilea Euskal Unibertsitetan Universitetetan eguzki urteaga, soziologi irakazilea baita ere Euskal Herriko Universitatean, biak emene udako Euskal Herriko Universiteteteko ikastaro batean, iparraldea eta egualdeko instituzionalizazioaz eta gobernantza zaritu zarete eta demokratizazioaz ere laburki eguzki uh, bat ere zu izan baitzira egoalde eta eparaldeko ezberdin dasunak zeintzu diren azaltzen e, bai gobernantziaz eta bai instituzionalizazioaz. Egunen, lagur bilitzeko esango nuke ego euskal daukala instituzionalizazio maila altua, baina gobernantza apala, eta ipar euskal harriarekin justo kontrakoa gartatzen da ez. Naiz eta azken bost urteetan ba, bilakaera ezberdinak ezagutu diren berezeki instituzionalizazioaren mailan, kontutan izan eki ipar euskal harrian ba, euskal Elkargoa sortu bindela, eta aldiz hegoaldean ikusi da, errahoiren e, bi gobernuek, ban nola e, jarrera berzentralizatzele bat eduki duten, alde batetik, baurendikan ogita mazazpi kompetentzia daudelako transferitu gabeak, baina horrez gainere, ikusi da nola Eusko Leibiltzarrak eta Nafarroko Leibiltzarrak onartutako hainbat legi errekurrituak izan dire, eta nola ere, estadu mailan ere hainbat lege onartuak izan diren, zeinek, ba, kompetentzia inbazio bat suposatu egiten duten. Beraz, bilakaerak, ez duaz nahi nahi ez zentzu berean, baina ego euskal kasuan gobernantza nahiko ama, maila apala dago, hainbat arrazoi daude em, horretarako, baina une berean, eta etorkizunari begira, ikusten da, ba, alde batetik, nola, politika publikoak geroz eta legitimitate gutxiago daukaten eta klase politikoak zilegitasuna galdu den alde batetik, eta beste aldetik nola, Euskal Gizartea, ego Euskal Herrian enpoderatu egin den, ikusi da, nola, azken bolaran, ba, pensionistak, emakumeak, modu esanguratsua mobilizatu diren, ba, horrek pentsara dezake agian etorkizun ezain urrun batean, ba, gobernantza berri hori pixkanaka ere hegoaldean garatuko dala. Mm. Mario Zubiega, demokratizazioareko tresna gixara parte hartzearen garantzia azpio duzu, ez? Parte hartzearen e, e, zutabena nagusi bat izaten alde lauri. Eh, Zerra nahi du parte hartzea? Eh, parte hartzea, parte ke... Dimezio asko ditu, eta mi gusat, bi direla nagusiak, bat parte hartzea arautua zela definitzen dena, eta bueno, erakundek beraiek erritarrean eta eragile sozialen parte hartzerako aurreku zen dituzten tresnak eta erakundeak. Eta gero bestetik, errigintzarako ezinbestekoa da beste parte hartze mota bat, eta parte hartze oldarkorra edo mobilizazioarekin, protestarekin, mm. e, gatazkarekin ere norri batean lotuta egon daitekena. Norri batean demokratizazioak aurrera e, jodezan, ezinbestekoak dira alde batetik noskin instituzionalizazioa eta egituratzea. Estatu gintza bezala askotan definitzen dan prozesu hori, baina bezetik ere, e, gatazkarekin lotutako errigintza ere ezinbestekoa da. Gatazkarekin eta baita ere askotan erakundeen beraien ere e, politika publikoekin. azken Azkenean errigintza e, delako erritartasunaren osaketa prozesu bat, eta hori bide desbrenitatik egiten da. Bai, ekimen sozialen bitartez, bai mobilizazioen bitartez eta baita ere erakundeen politika publikoen bitartez, Justuki, iparraldeko adibida ere jarri duzu epixkabat, mobilizazio hori esker, lortudrilla, instituzionalizazioa kain bate urratze egin direnak. Mm -hmm. Bai, noski, nik usteetoi, eh, azkenean, demokratizazioaren bidetik eh, eh, aurrera egiteko motorra behar da, eta motor hori osatzen da bi osagaioiekin, ez da, alde batetik mobilizazioa, protesta, eta besedik instituzionalizazioa. Hor argi dago, esatu gintza, nazio gintza eta herri gintza, ideologiko desberdinekin burutu daitekela, baina Euskal Herrian, agusetzen ari dan joera ideologikoa demokratizazioaren da eta horrek suposatzen duen guztiarekin ardaz desberdin eta nengo izango izateke erritartasun zabala, orokorra eta are, areta berdinagoa lortzea, bigarrena herritarrek parte hartzea e, politika publikoetan eta, eta gintarien jardu eretan. Eta azkenik, eta behal dimentu azken hilabetotako mobilizazioetan, ego uskal herrian bereziki, e, botere publikoen arbitraritatearen ukazioa, eta horren aurrean injustiziaren aurreko e, erantzun hori. Hori e, bon, azken hilabetotan esan bezala ikusi ditugun zenbait mobilizazioetan oso nabarmen, ja izan da, esta. Justizia, justizia ere gainzandako Bai, justizia azken finean ez horren beste, batzutan bai baliabideen banaketarekin, banaketa justuekin, ba pensionisten mobilizazioetan bezala, baino askotan eta gero eta gehiago duintasunaren defensan eta aitorpenaren defensan. Aitorpena ez da daiteke emakumen eskubiderena, emakumen segurtasunarena, espazio publikoan edo izan daiteke eh, gazte batzuen eh jarduera ez ez zigortzea eta ez jazartzea, terrorismo hutsat, edu terrorismo hutsat ez bali manda ere. Ba, deliturik e, larrien bitartez ez da. Eguzki, e, azte lenean e, gratia botan, e, beraz aipatu genuen e, Garapen Kontseilu biltzaren hausien bergen mangenuen mangen eta zuk zure mintzaldenera aipatuzu parte hartzearen ildotik Garapen Kontseiluaren eredua aipara euskalaren eredu e, argi bat izan dela eta Instituzionalizazioen ondoan ere kontrapixu gisara ere funtzionatzen alduela, ez? Edo eh, ondoko beste bideo bat, jenden parte hartzaren eh, kanalizazio gixara. Gora zur da Garapen Kontsillua 1994ean sortu zela eta sortu zen preseski boteri publikoan helburua zelako ba konfrontazio logika batetik ba lankidetza logika batera pasatzea, ez? Hori gertatzen zen ba hainbat gertakizunen ondorioz, bestak beste ba, iparretarrakek, iparretarrak pikunakabere jaarduera armatua bertan berauzten zuen urte hoietan momentu hartzaleak oso representazio instituzional txikia zeukan arsaletasuna minoritario kolde batetik, eta beste atletik va ikusten zelako ba eskrutinio moduak zaildu egiten zio lako ba, utetxiak edukitzearena, eta orduan, erakunde erakundeoiek sortuz eta bertan e, albidetuz ba, mointua bertzalean oso dinamikoak ziren sektoreak, ba, azken finean hor sarbide bat ematen zitzaion, eta modu batzen azken finean asoziatzeko gizarte zibil antolatua politika publikoen e, osaketan, implementazioan eta ebaloketan. Ez. Orduan, garapen kontxellua gero, ibiluide e, luz eduki du bere estatusa edo egoera zertso baiit aldatu egin da ba Euskal Elkargoa sortu denetik, not legeak suposatzen zuen bazken finean elkargu guztiek itsatsi euukiko zutela e, garapen e, kontseilu bat baina, Euskal Herriko garapen konseluak bere autonomia maila bat mantendu nahi izan du, e, e, lekarte e, izaera mantendu egindu, eta bere barne era erabate, eraberritu egindu, eragile berriei, ba, e, sarbidea eskainiz, ba, ez bakarrik Euskal Herrikoak eskatzen dizkion lanei erantzuteko, baizik eta beste erakunde batzuek, edo e, garapen konseluak berak importantezat jotzen dituen e, gaiak lan izateko ere bai. Goiz honetan Mario Zubiega eta Eguzki urteak irakaslekin gara. Eguzki berriro itza mangoizut, zeren eta e, aipatu duzu Euskal Autonomia erkideguan e, abertzaleak hegemoniko e, direla, e, aldiz e, Nafarroan edipar Euskal Herrian eman direla e, transversalitatean inguruan, eta hemen eta Nafarroan egindiren esperientzia horiek balioko luketela adibidez egualderako edo noizbait bestendolako akorde batzuk egiteko. Nere itzaldiaren abia puntua zen konstatazio batetik abiatzea. Eta da, nola posible izan da Ipar Euskal Herrian oso akordio zabalak lortzea besteak beste bak egintzaren inguruan eh, edo eh, instituzionalizazioaren ere moan, eta zergatik horrelako akordioak ez dira posible nahitanez egoi Euskal Herrian. Ez. Orduan, eh, arrazoi nagusia da eh, Ipar Euskal Herrian gobernantza berri hori martxan jarri dela, eh, laroi tamargarren eh, amarka da erditzu hortik helanda, Bi ardatzeuzkan, alde batetik erdi erakundeen sorrera, garapen kontsilua autetsion konsilua, izkuntza konsilua eta horrelako erakundeak, zeintzuk barne biltzen zituzten, gai ezberdinak afektatzen zituzten eragile guztiak, izan zite zela sindikatuak, enpresaburuak, elkarteak, autetsiak eta bar, eta beste izan da, modu bateratuan, E, politika publikoak osatzea, implementatzea eta ebaluatzea eta horrek suposatzen zuen lehenik diagnostiko hamenkomun bati egitea, bigarrenik helburuak finkatzea epertainera eta hirugarrenik ba estrategiak diseinatzea hori e, lortu ahal izateko. Egeu Euskal Herrian gobernantza berri hori ez da e, modu berean aplikatu, baina argi dago da transversalitateari dagokionez hor elementu klabea da abertzaletasunak daukan pisu politiko eta electoral eremu politiko administratibo bakoitzen Euskal Autonomia Erkidegoan nagusi da, aldiz Nafarroan e, ez, eta horrek suposatzen du, e, eta Ipar Euskal Zarian ere ez, eta horrek bigauza suposatzen ditu. Alde batetik, abertzaleek nahi eta nahi ez batu beharra dukatela, eta bi, abertzaleen botoa nola ezten gehiagoa, ba beste alderri batzuen babesaren bila joan berdela, eta horrek nahita eta nahi tanaiez, e, ez ez zinbestekotzat joatzen du transversalitatea. Nik beste bi, bi elementu gaituko nizki hoke e, eguzki kaipatzen zerrenda hortan jasotzen diren beste horiei. da, bat, lehengo izango izateke, e, gerra erako kultura politiko batean bizi izan garela egoaldean. Eta eragile politiko guztiek, norri batean, karatu duten kultura politikoa izan da, gerrarako funtzionala izango kultura politikoa. Bakutzak bere gaztelua defendatu behar zuen, eta asko, askotan, hareriorik harerioena gartukoena izan. Hori horikoa izateen dagolako gatazketan, eh traidoretzat jodezakezun hori da zure etxarik etzaiena eta kultura politiko hori gainetzea ez da erraxi izango ta transversalidadeak eskatzen duen hori batean kultura politiko hori gainditzea hori izango izateke lehenengo faktoreak gituko nuke eta bigarrena da claro abiatzen garen e, iparraldean transversalitatea hori batean bueno posibilizan ga da litekeena ez da E, zerotik abiatzen ginelako, eta orduan, bueno, erakundetzea zen, lehenengurratza, mapan sartzea, iparraldea, eta bueno, maila horretara iriztea, trabez agian ez da gaintzailea ezta. Eta askotan, egualdean, e, uste baino adostasun isilbidezko gehiago ditugu, oso desbrainan artean. Eta adibide bat jarriko dizut autobernu ponentzian gai baten inguruan erabateko adostasuna dago. Eta segurunik hegoaldean gai gakoa da hegoaldearen autogobernua garatzeko eta indartzeko, eta da konzertu ekonomikoa. Konzertu ekonomikoan inguruan pepetikazi eta etxe, etxe bildura, nio? adosasun adostasun erabateko eta tasberzala dago. Kontua da... E... Zergak berten biltzea... Eta... eta hori da autogobernuaren oinarria hortaz, autogobernuaren oinarria den horren inguruan akordio tasberzala dago. Gero, a, e, e, nun sortzindi Euskal autogobernua bueno, noraino ino dugu Euskal autogobernua. Burujabetza estatus bat eraino eta buru jabetza estatus horren arabera adostuko dugu Espainiako estatuarekin nahi dugun harremana eta orko katzen dira momentun den argi eta garbi e, atxibildu eta alderri jeltzalea oinarri mailean bentsat. Podemosen kasuan, hor erdibidean kokatuko leitzateke, alde batetik bai, baina, bueno, lehentasuna manai die bestelako gaiei, gai sozialei, bueno, hori ere zilegia da, eta beste nolaet aldean buru jabetza bakarra Espainiakoa dela aldearkatzen dutenen artean, ba aldere sozialista eta aldere popular ongoligateke, ezta. Horretin guztietor, trabesalidadea ere, badago dago zenbait, zenbait gaietan ego Euskal Herrian, ezta. Lotuko nuke hori, haibidez, gure esku dago, Orden dinamikaren parte aktibo saraz sumario eta erabakitutako eskudiren alde mobilizazio askarbat egin da duela 2-3 Arrigarria, mobilizazio hori egia zen, amestetien de mobilizazioa. hontan ikusten duzu, bizkat, olako bir, pis, bir sortze bat, e, piste bat, e, gogo bat, e, e, olako justu autogobernuaren, auto, autogobernuaren inguruan e, ponentzia lantalde bat e, gazteitzko parlamentoa martxan delarik, de gusetor guztik e, ere aipatu du, ezta. Eh, mobilización ciclos Zabalagauta Sakonagua dago jokoan, ezta bakarrik gure esku dagok adiratzen duren. Nikos gure esku beste pieza badala, e, gizarte zibilaren loraldi honetan edo astear edo hasi berri dagoen loraldi honetan, ezta. Arlo desorineran islatzen dena, baina egia da gure esku dagok em dezakela agian guztientzako nolabaiteko aterki bat azken finean gure esku dagoren plantamendua oso sinplea da eta herritarron garaia dela herritarrok erabakitzeko garaia dela eta zuzenean erabakitzeko eta arlo guztietan zuzen ere autogobernu potentziarekin lotu izan nahi da mobilizazioa parlamentoan amaitutakoak ezakatea zuzen ere mandatu demokratiko hori egiteko eta oso esanguratsua da gizakatea ez da izan gizakate arruntak gizakate horrek ekarri ditu du parlamentura, eh parlamentura, eta 2019 Arrazoi, erabakitzeko Arrazoi. Zergatiak eta zertarako erabaki nahi dugu eraman dugu parlamentura. Horrek esan nahi dugu zergatik eta zertarako hien artean egon direla pensionistak, egon direla feministak, egon direla gazteak, egon direla ekologistak, eh, jauzi kualitatiboa da la horretan eta gure esku dagoren naia izango litzateken horri batean, ba bueno, loraldi honi nolabaiteko aterki batez Azken aldere bat eguzki, eta egun eurokotasunera itzuliaz zu mugaren alde batean da bestean ari zara lanean, egun batean, beste iruegun beste alde batean, eta ipatu zuen intzaldien, inoiz baino urrunago sentitzen dituzula jendeak alde batean da bestean, harren mana egiteko errestatsunak erotegiago, aldiz, arrealitatea ez dela hori gauztatzen. Paradogikoa dirudi, eh, Europar batasuna dago, mugak desagertu indira, arrazoi ekonomikoengatik ba, adibidez, hendaia bezalako hiri batean ha zazpi mila bizanletatik zazpi gipuzkorrak dira laurogeita lage hamar erren hamarkadetan etxe bizitza zegoko, Aizialdietan mugikortasuna ere e, nahiko na da. Baina elkar ezagutzarari daokionez, jakin minari dagokionez, E, nazio ikuspegiaria dagokionez nik atzera pauso batzuk ere ikusten ditut e, maila horretan e, generazio berrietan e, bereziki, non importantea ez da bakar nun zaude baiizietan orantza begiratzen duzun. Eta nik ikusten dudana da iparraldeko biztanleriak eta gazteriak ere maila batean begiratzen du hego baina oso jende gutxik hegoaldetik iparralderantz begiratzen du Ez bada oso eremu edo aktivtate konkretuen inguruan. Eta hegoaldean dagoen ezagutza maila iparraldearekiko oso aula da baita pertsona batzuk, euskaldun bezala edota abertzale bezala konsideratzen diren larik ere alegia, ideologikoki badago planteamentu bat, baina horrek ez dauka kongresiorik, ez dauka edukirik eta elkar ezagutza maila apala izateak horrek gaizki ulertuak eragin ditzazke eta eragin dezake esparru bakoitza ba, bere moduan eta modu paraleloan ere e, e, aurrera aurrerajuan alizena, naiz eta objektiboki inoiz eman ez diren, gaur egun, ematen diren bal, e, baldintzak. Lehenai aipatu dut dagokionez, daokionez, mugikortasunari daokionez, lanari dagokionez, baina horrek balio dute politikak gintzan. E, inoiz ez dira baldintza politiko hain onak izan, Ipar Euskal Herrian instituzio badagolako eta nafarroan badagolako gobernua abertzale bat, presdagona lankidetza hori e, sustatzeko eta garatzeko, baina ikusten da deklarazioetatik ero ekintzetara pasatzeko zailtasuna daudera. Mil hori